Szilágyi György, Rémkrimi. Miután a kémekről sok mende mond hallható, egyenesen megkérdezem tőled, kedves hallgató. Mond, látta-e már a kémet, amint éjjel átoson, hon alatt rejtjél a ködlepte városon? Felöltőjel az áll ebben, lengge inge elemlámpa fénye vibrál egy behorpat persejem. Mi érdekli? Új találmány? Titkos fegyver vagy azat? Amíg kémlel, ez a kérdés feszíti az agyadat. Váratlanul vihar tör ki, s te borzonsz kedveském, fenn a vásznom bőrigáz valóhol szegény nedveském. Újabb rejtély. Kutyájának miért mondja, hogy fifikém? Talán az is. Az a korcs ebb. Lehet, hogy a fifikém. Egyre nagyobb izgalommal figyeled a virtusát, mikor újabb kém tűnik fel, s kém a kémmel vívtusát. Ellenkém a barátkémbe elegánsan belelő, háztető a színhely, idő napsütötted elelő. Kiskéséssel berobog a nagy kését évfenőkém, s a barátkém így hörög fel. Basszuljál meg, jenőkém. Késeském az ellenkém erre nyomban beleszúr, s fülébe súg. A játsz ma! Véget írt a beleszúr. Az ellenkém halálkacag. Sosem voltam a belesz, ha nem tudná, doktor faktor, akit ön most kibelez. Ezzel lelkét kileheli, Törhetetlen jellemként. Jenőkén meg azon töpreng, Vajon ki az ellenkén? Még töpreng hirtelen a főkém ugrik eléje, és pisztolyából küld egy herceg sorozatot beléje. A főkémet viszont titkon Az aggalkém követi, Aki őt egy segédkémmel tüstént agyol löveti. Majd így szól a segédkémhez. Rohanok a lebújba, Ott az egész banda a bárpultba bebújba. Képváltozás, esőzőhog. Befolyik az ereszbe, lebújajtón őszkém kopog. A beleszkém, ereszbe! A lebújba helye húja, s épp a buja Rém Vanda énekel, s hallgatja őt a topzódó kémbanda. Abelez A belesz az asztalához ülteti az alkémet, s rendel neki egy kis adag ciánkál és halkrémet. Rém Vanda ezt látva rögtön lekapcsolja fűzőjét, s leüti a az alkém lelkesűzőjét. De miután a kémeket a sor stseppet kitől a harc, s kém a kémet, mint a répát egyeli. Néhány perc, s a lebúj már is szűk a hullák sokától, csak Rém oson ki, és elnyeli a sikátor. Rém Vandát a hatásában utoléri a kiből nyomban szemre való Csiné Minibaba lesz. Kiderült, hogy nem volt férfi, hanem ő a Lilikém, s Rém Vandához, aki nem nő, így szól. Mi van Vilikém? Vanda Vili kap, hogy rálőjön Lilire, de nem lő, csak rángatódzik. Oka van a Dilire. fenn egy helikopterbernek, s mindkettőjük láza most megnő, mikor megpillantják a leszálló századost. Bilincs kattan, endekanyec, a kémfőnök lebukott, és a százados totálplámban szíved tömött csibukott. Azt nem tudni, hogy ilyenkor mit érez egy érzőkém. A moziban már te vagy csak szabadlábon nézőkém. De mivel téged eddig senkinek sem sikerült elfogni, a filmből szemernyit sem voltál képes felfogni, így sóhagysz fel. Ha fut is még külföldön sok épkém, hagyjad őket s ne hozzad forgalomba, moképkém!